On odpověděl, mně se nechce. Ale potom toho litoval a přece šel. Přistoupil k druhému a řekl to Ten odpověděl, ano pane, ale nešel. Který z těch dvou vykonal otcovu vůli? Odpověděl mu ten první. Ježíš jim řekl,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 Slyšeli jsme slovo Boží. Celníci a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli a přece ani potom jste se nezměnili a neuvěřili jste mu. To říká Ježíš o Janově kázání ve své řeči k velekněžím a starším lidu. Bratři a sestry, Ježíš chce změnu života. Ježíš chce víru v Boha a život podle jeho vůle. Bez ohledu na to, kdo k té víře a k té změně života vyzývá. Velekněze a starší lidu neomlouvá, že měli problém s Janem. Neposlechli to, co řekl. Přesto, že poslechli jiní. A oni mohli mít dobrý příklad. Nesoustředujíme se tedy ani my na to, kdo nás k Boha a ke změně života vyzývá. Poslouchejme Boha samého, který k nám mluví. Poslouchejme obsah jeho zvěsti. A nevymlouvejme se na to, že nám nesedí člověk, skrze kterého Bůh mluví. Věřme Bohu samému a jeho výzvám ke změně života. Amen.